Aprilaren 3an Hendaiako ergentzeu zentroak berriz irekiko du eta 30 uh, migratzaile migratzailean uh, etorriko dira eta gu uh, irekitze urren kontragira eta eta batez ere gobernuak uh, egiten duen bezala guk ez dugu uste uh, migranteak uh, erudunak direnik eta kasu hortan gu uh, aiek baino erudunak gira edo aiek gu, gu, gu, be, gu bezain uh, erugabeak eta endaian apililaren iruan daitzen dugu behatzi, behatzen dugu behatzen eta batez ere hori uh, dugun uh, bolundres ituna sinatzea eta uh, migratzaileen... Ordez, efe, tokia, hartzea, e, espetxean, zenta egin behar da, erretentziozentroak azken finean dira espetxe batzuk e, erugabeen eru e, presondegiak, zer. Eta, eta beraz, orren, politika horren kontra ez dugu holako etorkizunik nahi, e, etorkinak, e, Ara, ez, dute, e, e, ez dira plazerrez e, Frantiara etortzen, e, bida iluze bat egin dute, ez dute autatu una jitea, e, babesa eta geriza behar dute, beraz, e, eta ez preso psikologiko handiago bat e, atseman hemen e, iristean, beraz lagundu behar ditugu, e, gure ardura da, e, e, historian ere guk izan ditugu gure, e, gure emigranteak, beraz lagundu behar ditugu. Lehen mauri erabiltzen duzu ere egun, haiek eh? gugira eta Europa presondegi bat da. Bai, bai, bai, uh, eramaten ari den politikaren uh, Europak uh, gerozta militar gehiago izanen ditu mugetan, uh, fain, ez da uh, edo nork desiratzen duen etorkizun bat, beraz uh, politika hori aldatu behar da, legeak aldatu behar dira. Kolon ministroak hor uh, uh, proposatzen duen uh, geriza emigrazio legea, uh, aldatu behar da, beh, fain, artikulu behriak jarri nahi ditu, uh, egoera oinoz, Fain, bortitzago egiten duena Europa, presondegi bat bilakatuko da kasu hortan eta hori ez da honak garria, fain, zira bi, bizi baldin za honak. E, noiz hasiko dira e, lege berri horien aztertzen, susan, apilaren iruan ere? Bai, justuki, apilaren iruan, eh, ahatxean hasiko dira ez lege hori buruz eta eta susan egun horretan ere handaian eh, bat eramanen dugu. Eta apililean zehak, eh, astero ekintza bat eh, eramanen dugu eta baiatzaren lehenean ere, eh, Ortero bezala Manifan parte hartuko dugu eta ortengo gai nagusia izanen da etorkinena. Bizi mogimenduak egia da ingurumena, baina beste gai batzu ere landu zer zergaitik orai etorkizunak jakinez badirela, jadanik elkarte batzu etorkinekin solidarite migran elkarteari pentsatzen dut, Hala, zer gaitik orai bizik gai hori ere hartzen dut? Ba, etorkinen gea gure gaia da ere, jakinmar uh, da anitzek, eg da gerlari gerlatik ihe egiten dutela. baina anitzek ere uh, bizi baldintzak jasananezinak bilakatu diren lak uh, lujaletatik ihes egiten dutela, uh, izan daitezke le, efe, idorteak edo, balintza klimatikoengatik ere bai, eta geroz eta gehiago eritxiko dira olako migranteak, migrante klimatikoak. Beraz, uh, migranteen gaia uh, guztiz gure, gure gaia da ere. Uh, uste dut, heldu uh, diren hilabete uh, urteetan, pszinez izanen dela uh, be, zabe, mugibendu importante bat, uh, klimaren ere migranteak etorriko direla, beraz, uh, prest izan behar dugu.